zi.Aju și s Zorica lați cu Teodosia, Sfântul potir. <sus> Rin al mântuirii noastre, Scump și gingaș trantafir, Răsărit din spinii slavei, Bucură-te, sfânt potir! Cel ce-ai vieții, Floare dragă tuturor, Mărul cel crescut Din coapsa bunului mântuitor. Bucură-te, Căci în tine necuprinsul a încăput, și s-a pogorât în vreme Domnul cel fără început. Bucură-te, strigăm ție, căci ai pâinea cea de sus, tu izvor al nemuririi care curge din Isus. Rănitorul tuturoră, tu ești cel ce potolești foamea, setea, neputința, firii noastre, omenești. Tu ne aper de păcate, că în tine stă Hristos și mereu primim din tine harul lumii. Cel luminos. Tu podoaba liturgiei, pârga sfântului altar. Cer, cer și scaun al măririi. Bucură-te, sfânt pahar. Zorica cu Teodosia Sfintele Taine Iată domnul iar S-a răstignit Iată mielul iarăși S-a jertfit Trup și sânge Se a în bar. E golgota Masa Sfântului Altar. Din potirul binecuvântat și din trupul cel însulițat, curge scumpul sânge harmântuitor, viață de ruind întregului popor. Voi. Cei care sunteți însetați și zvor de apă nu aflați, Haideți toți și setea voastră potoliți, Scumpul sânge al jertfei, Astăzi îl primiți. Voi cei care mult ați flămânzit, Cei ce lume hrană N-ați găsit. Pentru voi azi se jertfește mielul sfânt, Pâinea vieții astăzi pentru voi s Din potirul sfânt și luminos, Când primim în taină pe Hristos, Înșiși sfinții, cei din slavă, Jinduiesc fericirea celor ce se împărtășesc. Iluia! Zorica cu Teodosia Duh Prin noapte Domnul m-a chemat Și lin urcam spre culmi Pășind pe cer senin Pe urma mea se așterneau uitări Adânci, ca nesfârșitul unei mări. Comoară cu belșug de mângâieri, În calea mea se deschideau tăcerii. Ce eu pluteam, plin încă de pământ. Ce greu, ce greu era să-mi iau avânt. Încet, chemarea sfântă mi-a deschis Prin noapte largă pârtie de vis. În jurul mistelele stelele clipiră moi Și-am înțeles atunci că suntem doi. Trecea prin beznă mersul nostru mut. Ce greu, ce greu mă dezlipeam de lut. Ce-a fost apoi, eu n-aș putea să spui, Dar am văzut în umbră fața lui. Și cum a fost, nici când eu n-am să știu. Simțeam că arde în mine focul viu. Vedeam aleasă în tainice lumini O frunte albă din chenar de spini. O clipă flăcările m-au durut. Ardea pe mine haina mea de lut. Iubirea pâlpâi și drept apoi crescu foc liniștit de rug din noi. Nu mai simțeam nici bucurii, nici dor. Urcam acum, ușor, tot mai ușor. Pășam spre culmi, pe pârtia de vis, și în urma mea, uitarea s-a închis. Pe drum, tot mai adânc, tot mai înalt, m-a dus mereu iubirea. Celuilalt În noaptea asta Domnul M-a chemat Pe culmi Ființa mea S-a destrămat Simțeam că Nu mai vreau Că nu mai pot Și amândoi singur tot. Mă, Lectura Lidia Popița Stoicescu